Вона була далеко, за кількома багатоповерховими будинками. Я на мить скинув окуляри ніякої трансформаторної будки, лише дерева, будинки і вулиця. Я тремтячою рукою знову почепив окуляри. І знову перед очима Ромка на трансформаторній будці. Він кривився, от-от Йому негайно треба було злазити, а без драбини він злізти не міг. Тільки я встиг про це подумати, як почув голос якогось дідуся. «Мої окуляри! Я читав газету і забув їх!» І дідусь зірвав з мого носа окуляри. У мене потемніло в очах. Я навіть не встиг роздивитися того дідуся. А коли я отямився, дідуся вже не було. Дідусь зник так само несподівано, як і з'явився. Я б навіть не зміг його описати, бо так і не бачив його. От вони! Чарівні окуляри, майнуло в моїй голові. І я прожогом кинувся до нашого будинку. Ми з Ромкою сусіди, він на п'ятому поверсі живе, я на третьому. Я вбіг у підворіття, пробіг на заднє подвір'я за гаражі і застиг все ще не вірячи своїм очам. На трансформаторній бутці стояв розгублений Ромка, а на землі лежала драбина. Зараз, зараз я її підніму, вигукнув я, через силу піднімаючи важку для мене драбину. Потім я для інтересу намагався ще раз зробити це, але не зміг. Звідки ж тоді сили з'явилися? У Ромки тремтіли ноги, коли він злазив, і голос тремтів, коли він сказав, «Ой, спасибі тобі, їжачку! Розумієш, я кидав бумеранг, і він залетів на будку. А такий кльовий бумеранг мені тато з Австралії привіз. Жалко!» Ну, я потай свиснув у двірнички драбину і... Слухай, а звідки ти взявся? У чарівні окуляри побачив, що тобі не переливки, і прибіг. Що? Знову ти про ті чарівні окуляри? А ну тебе! Клянусь Богом, що не брешу, вдарив я себе в груди. Клянусь! І я розказав Ромці все, що сталося у скверику. А ну, побігли у той скверик, вигукнув Ромка, і ми побігли. Ой, диви, лежать! вражено мовив Ромка Справді на тій самій лавці лежали окуляри та коли ми підбігли ближче вони зникли Тю я ж точно їх бачив здивовано роззявив рота Ромка І я хитнув головою я Чудасія, розвів руками Ромка От бачиш а ти не вірив Не могло ж нам обом примаритись одне й те саме Так отже чарівні окуляри такі існують Тепер Будемо їх шукати у двох. Пригода друга. Знайомство з дивною Маргаритою Степанівною. Після того, як я завдяки чарівним окулярам зняв Ромку Черняка з трансформаторної будки, він подружився зі мною, і ми вирішили шукати чарівні окуляри у двох. Більше нікому про чарівні окуляри ми вирішили не говорити. Бо до скверика збіжиться уся школа, не протовпишся, сказав Ромка. Я, звичайно, погодився. Ми щодня ходили до того скверика і щодня бачили на лавці окуляри, які одразу ж зникали. Мабуть, треба, щоб хтось заліз на трансформаторну будку, щоб ми його потім рятували, сказав Ромка. Але це ж доведеться когось втаємничувати, сказав я. Правильно, відпадає, погодився Ромка. Але чого окуляри то з'являються? то пропадають. Ну, мабуть, тому що... Тому що чарівні. І що то за дідусь незвичайний, що окуляри в тебе забрав? Чарівник, мабуть. Треба не окуляри, а дідуся шукати, сказав Ромка. Слухай, може ти і маєш рацію, сказав я. І ми почали придивлятися до дідусів, які грали у скверику в шахі або читали газети. Але дідусі були начебто звичайні. Деякі, коли було холодно, зігрівалися міцними напоями, а чарівники ж їх, по моєму, не вживають. Та й не станеш же питати у дідусів ви, діду, часу, не чарівник, дозвольте поміряти ваші окуляри. Отже, наші пошуки поки що були безрезультатними. Та от одного разу в нашому класі сталася надзвичайна подія. У першої красуні нашого класу рибкі скрипаль, про яку я вже згадував. Пропав золотий ланцюжок із золотим же колоном у вигляді сердечка. Біда підсилювалася ще й тим, що золотий ланцюжок належав риченій мамі.